Beno, um, gogoratzen haiz, uh, Espainiako Gerla Zibilaz ameka urtenituen, eta beraz uh, ikusi dut ondarrabila dena sutan erretzen, zerren eskola gan baino lehen nire lana zen bi uh, bidontxikikin, bi marmitatxikikin uh, kaneta portuat joaitea bi klientaba niuenan, uh, eta haieknia uh, usteko haieri. Eta beraz ze ikusi nuen Hondarraia geizkibelden asutan eta ondarraabilak etxiak etzen zen oraindik suik, baino ango jende guusia erra nahi du aurtxikiak, adiak, hamak, aitatxematxiak, batxila txikitan arraunakin, Uh, elduziren, uh, endai alde, kanetat, uh, gerlari eskapu. Eta ni, egeri beira ni eta dani garrez, eta ahantzi nuen eburua eskulako tenoria zela. Eta, gero, nire aizbaundia zaldikarruakin, izidurien etxeko onduan nire beira, eta erran induen, baina ze haitu aizuai arte eskulako tenoria pasatua da eta erra nion eskolako tenoria anien ez geni eskolat gaur re. sobera, sobera naiz sobera pena dut eta negarri tenuen beti eta horra egun hartan enitzen bat eskola joan mm -hmm. eta gogoratu, gogoratzen duzu ere ba, bueno, gara hartan etorri ziren errefusiatu guztioiek endaiako errikotxeak nola jaso zituen bai bai uh, bazien errefusiatuak Endaiako hau zapesak, leo lanupukek, eman zioten eskola hondi hori, orgazteluzarreko eskola hondi hori, ango jeslari eta eltzekaria ere bai. Uh, gero, uh, bazen, uh, baserri guzitan, orduan, uh, zubernuan nuan, baziren behar bada, berrogo itamar baserri. Eta baserri guzitan baziren, uh, bim bat bi mutilgazte, batzuetan gehiago, eta aike egiten zuten, uh, lana egiten zuten, gantruk, uh, uh, jaten ematen ginten, garbitu eta lo, lua. Eta, beraz orra, eta guetxian baziren bita bat zen, uh, piskat uh, arek ez uh, irakusten zertzen, Republikanua edo zertzen, Filipe, eta bertzia, kosxe, Ura republikanua zen, eta ikusten zue, aitzen aireplan bat, egazkin bat, zeruan, eta ateratzen zen kanpoat, mainean balima ere, eta ateratzen zen kanpoat eta e, isatzen zen alik gorena, edo belarmeta batengaina edo arbol bat engainat, eta aireplanari erraten zion, Biba la República Española, jolten zion, jokatzen zuen, gu gaztiak, ta, amak erraten gintuen irriz, du, eta ez azule hori koleran da, eh? Koleran da. Eta argi geratu da gaurkoan, ba, endaian bueno, e, e, en argia dela, eta bueno, jende asko dagola errefusiatua ez. Bai, bai. Bon, eh, ni eh, kampainaldean bizinaiz, baina eh, endaian badak litua anitz, eta hemen eh, eskitut denak ikusi, nik ezagutzen ditut denak.